silu Božiju nismo išli slijepo ni po svojoj volji nego onako kako nas crkva uči kako nas sam duh sveti vodi tačno je došli smo da tražimo pomoć da tražimo zdravlje i duše i tijelo ali da bismo to zdravlje primili, brađe i sestre, vidite i sami da smo trebali da pređemo određene stepene, da prođemo kroz određeni slovesni prostor, da riječi gospodnje, riječi apostolske. Vidjeli ste i ovo uvezano čitanje svetih apostola i svetoga evanđelja, gdje nam se jasno stavlja do znanja da je sila Božija u riječi Božijoj, u učenju Božijoj, u propovjedi gospoda našeg Isusa Hrista i u propovjedi njegovih svetih učenika i apostola, kojima je dao veliku vlast I veliku silu, građe i sestva. Do te mjere, sjedinivši ih blagoslovom sa sobom, da tamo gdje oni budu govorili, gospod očekuje od tog naroda da ih sluša kao njega samoga. Ako narod ne bude poslušao svete apostole, onda mu se ne mogu nadati. Niti ga mogu primiti, jer tamo gde je crkva apostolska, tamo gde se čuje propovjed svetih apostova, to jest propovjed i učenje naše svete majke crkve pravoslavne, tamo je gospod prisutan, braći i sestri. Ko vas prijima, mene prijima. Ko se vas odriče, mene se odriče. Zapitajmo, braću i sestre, sami sebi, a pa i jedni drugi, drugi ako pođete, da li smo mi primili svete apostovi? Jesmo mi mi primili one koje je Gospod poslao da nam donesu nešto, da nam donesu darbu? Ako ćemo da krenemo po redu, onda smo mi prvi dužni da damo odgovor. Jer evo vidite i sami kao sveštenici predstojimo, predsvetimo u tavu i ovdje smo ispred svih vas. Istaknuti i istureni kao odgovor, naravno, i tajnom sveštenstvom blagoslovenim, ali i odgovornim. Pa smo ušli ovdje dublje i mi prvi treba da damo odgovor na to pitanje. I mi slobodno možemo reći i ispovijediti da na žavost sve te apostole nismo primili. To što ponešlo znamo, razvije se se. Na primjer, da naprojimo imena njih četvorice, od njih dvana istorica. To što znamo da nabojimo jednog evanđelistu od njih to što ne znamo imena, ni jednog od sedamdeset apostola, to se ne može zvati i smatrati primanjem onih koje je gospod posljedan. Dakle, mi ni Boga primili smo. Mi Boga sreli nismo onda, vrati i se njeg, mi se njega odričamo. Gospod je bio jasno. Ako Marka ne primiš, ako Mateja ne primiš, Luku ako ne budeš primio, i Jovana zavolio, i svoj četvorici se poklonio, kao što smo se tjevesno poklonili, poklonili smo se danas ovdje pred svetim evanđeljom pa je sveštenik otvorio, braće i sestre ovako, otvorio je riječ Božju nad vašim glavama pa kako kaže molitva ne stavljajmo ruku svoju grešnu i nemoćnu него tvoju moćnu руку koja je u ovoj riječi prisutna i preko nje prijezivamo, braće i sestre silu Taj fizički pokret govori nam da je važno da naši životi budu pokriveni učenjem naše crkve. A učenje naše crkve nije ništa drugo do otkrivena, vlaga i spasonosna, čovekoljubiva, volja i milost Božija. Čoveku i živi pod poklovom volje Božije. On je blagosloven čovjek. On je zdrava ličnost. I njegovi puteri, braćo i, i sestri, mirišu blagodat ću. A čovjek koji živi izvan bolje Božje, to jest izvan crkve, on je prokvet čovjeka. Zato u ovoj svetoj tajni čuviste kako Gospod prilazi sa svojom silom opet na taj način preko svetih apostola i preko svetih evanđelista dok smo ospomazivali svetim jelejim slušali ste apostola dok smo primali blagoslov svetog jeleja slušali smo riječi samoga gospoda pa sveto onda povezujemo Znači, ovaj jelej ne ide bez učenja. Ova jelej prenosi blagoslov onoga koji govori sila ovog jeleja je u ovim riječima. To je, braćo i sestre, ova sveta tajna nas i poučava da bez svetog evanđelja, bez učenja naše crkve, Bez življenja po volji i blagoslovu Božja nema zdravlja. A što će ti zdravlja? Pa znate li da su bolesti blagosloveni? Da je smrt blažena, brađo i sas. Zamislite da vam neko daje injekciju besmrtnosti, a da ne živite po volji Božja. Pa znate u bi se to pretvorilo? U vječnu muk život bez božjeg blagoslova vječni život bez božjeg blagoslova to je braće i sestre vječna bunk povjerujte mi sami ne možemo da izdržimo ni 20 godina evo da se djeca rađaju u haotičnim atmosferama bez ikakvog vaspitanja guramo ih u te intelektualne ogore koje nazivamo školama i fakultetima, pa dolazem učenici ne znaju više i kojih glavu nosim. I najredije bi je skinuli sa ramena da počinu i mnogi je skideju ili metkom ili užetom. Ne može da se izdrži bez blagoslova Božije. Ne može 20 godina, a će je život, reći se svest. Gde su ostale decenje? Kamo bi vječno živjeti bez Božje Hrvatske? Zato nam crkva i nudi riječ Božju i učenje Božje. A u volji Božjo je i život Božji. U riječi Božjo je i život Božji. Zato prava vjera ne može biti izazvana se Božijim blagoslovom i Božijom riječi. Da tako ne treba da bude, vjerojte, braći i seste, ne bi nas gospodu preći i vao suvišnjim. A dje otac da opterećuje djecu suvišnjim, a sve je uredio da nam bude ovako. Uredio je, braći i seste, da nam sve ide u ovaj aganu, blagoslovenu, svakome po njegovoj mjeru. Ja imam svoju mjeru i vi imate svoju mjeru. Nikoga, Gospod, ne opterećuje da nosi čizme, da nosi uniformu veću nego što mu odgovara, nego svako me kroji po svojoj mjeri, ni manju ni veću. Zato on, kroz svetu crkvu, iskrojio, braćo i sestri, vlagoslove koji su pomjeri čovjeka, Da ne treba riječ Božju da čujemo, a On bi je sakrio od nas. Da ne treba učenje svetih apostola da upoznamo, a ne bi On toliko insistirao na nje. Pa evo ovo sveto je koje je pred vama, koje smo otvorili nad vašim glavom, koje stoji ovdje na časnoj trpezi, mojoj i vašoj, jer mi se svi hranimo sa iste časne trpezi, Pa mi svi jedemo iz iste kašike, braćo i sest. Pa ni kući ne jedete iz iste kašike, ovdje jedemo. I za informaciju onima koji pitaju da bi molili da se pričaste iz posebne kašike, reći ćemo ne možemo. Pa makar svi ovdje bili bogesni od kuge, iz se pričašivati jer je takva volja Boži. A onaj ko pomišlja na zarazu, njemu bi bolje bilo da se upoznao malo sa učenjem crkve, da bi znao, poznao i povjelovao koga on prijima preko te kašike iz tog putira. Čije je to tijelo i čije je to krv? Da mu ne bi nikakva pomisla o demonska padara o nekakvoj bolesti i To tijelo i krv, braće i sestre, očišćuje i seljuje od svih bovesti i neduga i oprašta sve grijehe, ali ako mu se pristupa sa vjerom. E sad ulazimo do tog ključnog trenutka. Ako ćemo silu da primljuje, braće i sestre, mi treba da pomjerujemo. Vjerujemo li mi da je Gospod ovdje nam. Slobodno recimo, ne vjelujemo. A kako ćemo povjelovati ako ne čujemo riječ Božiju? Jer vidite, vjelovati u Gospoda, braći i sestri, moramo snažno, baš snažno, moramo vjelovati da je njemu sve moguće, ali bukvalno sve, da nema ništa što mu je nemoguće. Treba li ti kosa na glavi, može odmah da je porasti, crnu u bijevu, da pretvori bijevu u crnu, da oboli i podigne, i sijevi sve bogesti, mrtve da dižu. Dakle, riječ je, sve moguće, naša vjera treba da bude takva. A ona ne može biti takva, ako ne čujemo one koji nam govore o njemu, ako ne čujemo njega samog, A gde ćemo čuti o njemu braćo i sestre? I gde ćemo čuti njega samoga ako ne u crkvi i ako ne u Svetom evanđelju? Evanđelska propovijed izaziva vel moćnu, snažnu vjer. Sedele su svete mučanice, sire persijanke, mlade persijanke koje čuвши evanđelje a prethodno bila idolopoklonički žrec, bila mag, i to veliki mag, persijski mag. Kad je čula propovid evanđelju, prije nego što će biti kršten, tako je silnu vijelu dobila u gospoda i u crkvu i u sve ono što crkvi pripada, da kad je teška bolest posjetila, došla je i tražila samo prav od sveštenika, da joj da praha crtvenoga, prašine, ovo što vam se vata za noge, urađu i sestu, za naše cipele. Svešteni, odbivši je reče, ne možeš ni da primaš blagoslov, blagoslo, ti si nekršten, ti si idolo pokloni, a ne zna još da je čuva propovijed evanđelja. Ne zna da je vjera, u njoj. I ona neubrijedivši se, braćo i svesta, ruku pa kao krvotočiva, sa jakom vjerom dotače se odežde svešteničke. Pružuje ruku, dotače se i odmah se iscije. Nikakve je mogitve sveštenih nije čitao, još manje je obavio svetu tajnu kao što smo mi danasni. I nismo jednu molitvu i šitali, nego evo nas ovdje sat, sat i po vremena. I koliko mi je vremena provodim u hramovima, braćo i sesto. On ništa nije čitao, napotiv, odbijao ju. Kao kad bi mi večera s vama govorili ajte odavde, što ćete ovdje, ajmo polako, dosta smo čitali, skrapili smo, I vi dokažete da a pa jesu pravu si ajmodr. Da. Ne breći se, treba se usprotiviti. Ne skraćuj pop, nego ne skraćuj pop. Daj još. Žedni smo, gladni smo, bolesni smo, grešni smo. Onda sveštenik vidi, a se sam zapita. E onda krene, I onda si ga krenem ja te i ses. Jer ovaj abijent u kome se mi sad nalazimo, crkva, on je prepunosilno. Prepunosilno. Mi potencijalno, braći i sestre, evo ovdje sabrajem. Možemo sve. Možemo ve da premješljamo. Možemo da potpuno promijenimo izgled ovog regionova i vijera. Možemo more da prevacimo u Skadarsko, a Skadarsko da prevacimo ovdje. Potpuno... Беремте да измириме. Господи што год за Ишнемо у Негово име, биће нам. Таки су потенцијали Можемо све болеснике да изцијемо. Можемо све демоне да Можемо камери да da zaustavimo bukvalno sve ali šta mi imamo od toga, prazvice jer to nama potrebno jer smo i to da tražimo od gospoda jer je zbog toga je gospod stvorio čovjek da barata sa tvorevinu da žonglira sa zvijezdama suncem, mjesecom da prebacuje jezera u molove i mora u jezera, da pretvara kamen u zlato i zmije u zlato. Smo zbog toga mi stvoreni. Ne, braći se, mi smo stvoreni da bi se sa njim sjedinili i vječno živi bila. Bolesni smo dok god smo razvojeni od njega, a sjediniti se sa njim mi ne možemo dok rozvijeriti a vjeraj nema bez riječi njegove. Zato je mnogo važno da slušamo riječ je vanljavsko. Da je slušamo i da se potrudimo da živimo po njoj. Koliko god je izgledalo teško, nemoj se. Živi po njoj, trudi se da po njoj. To je čovječe riječ Božija. I nismo mi slučajno na veci uvjenju, nego je ona došla do nas, brađe i srste. Ona je usmjerena na našo život, na naše boveste, na naše nemoće, na naše grijehe. I tek kad primimo učenje gospodnje, kad nam se otkrije volja Božja, mi možemo dalje. Onda se sile Božja pojavljaju, brađe i srste. I sile u silu provazimo. Onda nam je tajna crkve razumje Onda nam je tajna liturgije bliža. I sve dublje zapravo ulazimo u novi prostor, u novu duhovnu dimenziju. Ulazimo u novo carstvo, u carstvo nebeso. To je cilj svih svetih tajna, tjelesnih bovesta. Naravno, imamo pravo i za to da tražimo mladoslov i pomoć. Ali nije tu centar naših bolesti. Nije to naš glavni centralni problem. Nego grijek prokveti i smrt kao posledica i onaj koji nas uvede u grijek i nauči da griješi. Uglavite danas koliko ima pitomaca. Nikad se bolje nije griješilo, braću da i sese. Nikad se kvalitetnije nije griješilo nego danas. Čitava industrija grijeh. Grijeh je ušao u modu. Nikad kao danas. Ovako nikad nije bilo. I zato smo se i da nam Gospod pomo pomogne da ne izludimo zajedno sa ovim svijetom. Da stanemo, da ukočimo, da vidimo da se ne može ovako dalje i da se uhvatimo za kotvu da nas bujica ovoga svijeta ne odnese i ne raznese, a kotva naše duše, našeg srca, naše volje, jeste crkva i riječ Božja koja u crkvi broji, tačnije koju crkva govori, jer koji je jezik crke, braći i sesto? Nemojte ono one grupe da da čujemo. Crkva rekla ono crkva rekla ono. Ma šta crkva rekla? Crkva govori Božjim glasom. Čekaj prvo Boga da čujemo pa ćemo onda da vidimo šta ljudi pričaju na klopoj. To što ljudi pričaju, mako oni bili, ako nije u skladu sa reči u Božjom, to nema veze sa crkvom. Crkva, braćo i sestre, crkva je tijelo Božje. Ne mogu ja da govorim, znači, u crkvi Bog govori. Ne može crkva da govorim mojim glasom, jer crkva je tijelo Božje. Hristos je glava crkva. Ne govori, braćo i sestre, prst, nego glava govori. Mi smo udovi crkve, a Hristos je glava crkve. Zato u crkvi, ako nismo čuli riječ Božja, nije, braće i sese, nismo ni uški u crkve. To nije crkva. Mi smo pogodili fizički ovaj prostor, ali ovaj prostor mogu da pogodi i turisti, braće i sese. Mogu da pomognu i raz... poseti razne inspekcije. Вој просто могу да уђу и неплијате. Могу да уђу људи који хоће овој храм да спавају, да разслушају, да подигну у ваздух. И они могу да уђу као и ми што улазимо. А учио цркву, знајте, заје чути ред Божији, глас Божији. И кроз тај глас повезати се на здрав духовни благодатни начин. Zato i ovom svetom tajnom, evo čuli ste, uvjerili ste se, Gospod od nas traži da ga sretnemo u učenju svetih apostova, da ga prepoznamo u svetim evanđeljima, da dobro obratimo pažnju na njegove riječi i da se potrudimo uz njegovu nemalu pomoć da te riječi oboprotimo. Da naš život bude pokretan njim. Ako nam se život bude kretao po volji Božjoj, eto, braće i sestre, i zdravo. Eto i života, eto i blagoslov. Jer izvan crkve života nema. Kto to kaže? Vi, braće i sestre. Nema života izvan crkve. Nikad ga nije bilo, nikad ga neće ni biti. Отверфи живота има мизом и притом вечнoga живота. Ono što Gospod daje on i sestre daje neprogåsno, не твргашно. Небо и земљу кроћити, а реч моју неће кроћи. Видите шта ми имамо? Ми смо данас овде у време Dok provazi vrijeme, dok nam provaze dani, dok iz jedne godine uvazimo u drugu, iz jedne deceni u drugu, dok iz jednog doba starosti uvazimo u sljedeće, mi u crkvi slušamo riječi vječnog života. Dok provazi vrijeme i naš život, mi slušamo riječi koje neće proći, braći i sesto. Брате, те пож, су велике ствари, то нигде нико не нуди. Кото он нуди, кажи се. А Господом даје riječi које неће положити кад небо буде прошло и кад земља буде прошло. Зато треба да их слушамо и да их примамо као живот, као живовод, яко те лети, уджу наш живот. Ako budu naši životni pokretači, budimo sigurni, mi nećemo proći, jer nosimo riječi koje ne prolaze. I na dan drugog i strašno, doreska gospodnje, kako kaže jedan veliki sveti otac, Nikola Kavasilo, učenik velikih svetih otaca i veliki ljubitelj božanstvene liturgije, i njen veliki tumač, jedan od najduhovnijih tumača Svete liturgije, čije spise imamo i na našem osvećenom srpskom jeziku, kaže da Gospod буде bude drugi put došao, kao glava tijeva, pojavit će se na sveštenim nebesima jakim blakodatnim magnetom privući sve one u kojima živi njegova riječ. Svi ovovi, braće i sestre, ako god sluša i živi po riječi Božem, on je oral nebeski. Njegov um se kreće, braće i sestre, kroz sveštene duhovne prostore. Na dan drugog dogaška bit će sjedinjen sa glavom. Kao pri opštem vaskrsenju, kad se udovi budu sastavljani, kad stopalo krene na ćelanicu i ćelanica na butnu koz, pa i liva druga noga na kukove, pa kad se kičma bude spajala, ruke, ramena, laktovi, prsti i lobanje na svoje mjestu pa kad krenu živar da se navlačne, tkiva, mišići, kad krene koža brzo da se vraća tamođe mjesto, I kad čovjek ustane, to je simbol, broći i sestri, onoga što će se desiti na dan opštegojskog senja. Glava će doći, Gospod će krenuti sa silama nebeskim. I svi oni koji budu imali njegovu riječ u sebi, naravno u crkvi i kroz liturgiju, bit će sjedinjeni sa njim. I tu ćemo, daj Boži, imati priviku da ugledamo taj čudesni prizor o kojem nam je sveti apostol Pavle govorio i dan danas govori, a ga malo posluša, ugledat ćemo jednog čovjeka. Samo jednog, braća i sest, nema dvojica, samo jedan čovjek. u Hristu, Isusu, projavljamo. I svimi u crkvi treba da budemo taj jedan čovjek. A ne možemo biti, ako se ne sjedinimo jednim duhom svetim, sa jednim i jedinorodnim, ovopočenim sinom, jednoga oca koji je na nebesi. E u tom sjedinjenju, braće i sestri, Jeste vječni život. Jeste vječno zdravno. Vječno bojaženstvo. Sve drugo je jad i bijed. Jeste život na aparatima. U danima kad je struje sve manje i kad energetski potencijali presušuju. A što će ti aparat? i život na aparatima, ako nema šta da ga napaje. Zato ne nemojmo na aparatima da živimo, jer živimo u crkvi duhom svetim koji od oca bez početnog ishodi, ako ga možemo da primimo isključivo u crkvi našoj i u zajednici sa našim spasiterem, oboproćenim sinom Božim, Isusom, Hristom, koji će nam ovih dana pokazati koliko nas Otec ljubi svojim krsnim stradanjem, pokazat će silu te ljubavi koja do smrti ide zaljubljenim i koja iz mrtvih ustaji i vaznosi našu prilodu na nadnevesne visinu na kojojmo, daj bože, i mi da se nađemo, a ka njima da krenemo evo danas, silom ove blagodatne tajnoje usučenja, silom duha ovog velikog praznika koji je pred nama, silom svetih evanđelovskih horomina, silom moleta naših svetih predaka, zastupništvom moćnih besnelesnih sila i po najprije i nikad bez molitvenog i materijskog poklova presvete vladićice naše bogorodice Ljubije Djeve Marije Panoša Kad budete cijeli ovi ovaj evanđelje i ikonu dobit ćete običaj malo prašne julja posvećenom Pa zamijesite malog weba, pojedite da sad ne idemo u precizne objašnjenja treba li ga peći na ovoj ili onoj temperaturi i rezati puhinjski ili neki drugi nože pa pakovati u nemoj sobija jesti na istočnoj terasi nego ga ispecite po mjeri vašoj i pojedite u vjeri, bravo se vam i sigurno će biti I na zdravlje duše i na blavostku tijelu. Daj Božina život vežniji i na svogu Hradsku. Amen. Amen. Amen. Amen. Hristos je među nam. Hristos je